Hej, Anders. Hej, Thomas. Jeg synes, vi skal samle op på noget, vi kom lidt ind på i sidste afsnit af kampen om Amerika. Uh, yeah. Nemlig Liz Cheney's nederlag i Wyoming. Og måske mere præcist, hvad det nederlag siger om det republikanske parti. Det synes jeg det lyder som god idé. Du lytter til Kampen om Amerika, en podcast fra kongressen.com, hvor vi de næste måneder kigger frem mod midtvejsvalget i USA den 8. november. Mit navn er Thomas Jordsal, og med mig har jeg Anders Agner, chefredaktør her på kongressen.com. Anders, lad os bare springe ud i det. Liz Cheney formoder altså ikke at vinde over sin modstander i øh, det republikanske parti Harriet Hageman og blive kandidat i øh, delstaten Wyoming. Hvor overraskende vil du sige, at det er? Jeg sige, det var ikke overraskende, at, at Harriet Hagman slog Liz Cheney i, uh, i den primær dyst i Wyoming den anden dag, fordi det har ligget i, i målingerne i, i lang tid nu, at Liz Cheney var, uh, var dead woman walking, altså at det republikanske parti havde sat uh, tommelskruerne på hende, og der var ikke rigtig umiddelbart noget, der kunne tyde på en eller anden voldsom ændring i, i, i tallene, og det gjorde så altså også... At valgets tale var ret klar. Det var noget omkring to tredjedelser Hikmann og en tredjedel til Cheney. Men det, der selvfølgelig er bemærkelsesværdigt, og altså det som jeg også synes er værd at, at måske hæfte sig ved, i den større tendens, det er, at Les Cheney er jo ikke moderat. Altså, det er også det, igen. jeg så, der var en, der tweetede den anden dag. Altså, tænk sig, at øh, hvis man kunne rejse tilbage til 2002 og så i fuld alvor fortælle republikanerne, at et medlem af Cheney-familien ville blive væltet intern ved et primærvalg, fordi vedkommende ikke var tilstrækkelig partilinje øh, svarende. Altså det er, jo, det er jo der, hvor det virkelig viser noget om det, det skred, der er sket i, øh, i partiet, og øh, igen det her med, at øh, det kan absolut have konsekvenser at, øh, at trods Trump, og øh, det må man sige, det havde det så i første omgang også for, for Liz Cheney, nogen jo så det er i hvert fald kongresmedlem på, på låntid, men lurer mig om så ikke, at der er et 2024-kandidatur under opsejning. Det kunne jeg godt forstå. mig. Og så er der også den lille detalje, at Les Chene, hun vandt ret stort sidste gang. Gjorde hun ikke det i Wyoming? Jo, jo. Altså, det var, som hun også sagde i sin, i sin nederlagstale, at sidste gang havde hun vundet med mere end over 70 procent, og det min hun egentlig også godt, hun kunne have gjort igen, hvis bare hun havde holdt sin mund. Altså hvis bare hun, som hun sagde, havde købt ind på, på Trumps løgn om, øh, om valgsvindel og, øh, og egentlig bare havde holdt øh, linjen ligesom øh, flere af de andre øh, og bare støttet Trump ubedtinget, så var hun uden problemer og også blevet genvalgt øh, som kandidat og dermed også øh, havde øh, nappet to år mere i, i huset. Det valgte hun ikke at gøre, og det tror jeg sådan set, hun har, øh, hun har ret i, når hun siger, at hvis bare hun havde holdt sin mund, så var hun også uden problemer blevet genvalgt, fordi hun var jo egentlig både vældigt øh, blandt vælgerne i, i Wyoming, og var jo også profileret medlem af, af ledelsen i, i huset, det skal vi hele tiden huske på. Det var altså øh, en kvinde, der gjorde kometkarriere, øh, indtil den republikanske partiledelse startende med blive valgt ind, så gik der et øh, par år. Så, whoopsie, så var hun pludselig blevet øh, en af de mest magtfulde medlemmer af, af den revolutionske mindretalsgruppe i huset. Og også en, der egentlig på lang kørte linjen sammen med Kevin McCarthy, først og fremmest Steve Scales, de to øh, foran hende i magtkøen, så at sige, i, i repræsentanternes hus. Og i et samarbejde med Trump, og da hun så siger efter 6. januar, så hun blev sidste år, prøv at det her, det går simpelthen ikke, det kan vi ikke bare se gennem fingre med. Så går hun jo først, når man ud af ledelsen, og nu så på vej helt ud af, af USA. Um, som du sagde før, så er Liz Cheney, uh, hun kommer, det er ikke bare sådan, hvilken som helst familie, hun kommer fra. Altså hendes far er tidligere vicepræsident Dick Cheney, mm. uh, som folk nok husker sådan fra sin, uh, hans rolle i, uh, i USA's krig, Afghanistan og Irak. Øhm, han, øh, ja, han, han var vicepræsident under George W. Bush. Han var og er kendt som en hård hund. Øh, og kendt, altså folk kalder ham en hø. Hvor meget er Les Cheney på linje med sin far? Vil du vurdere? Jamen det er det, der er så interessant i, i hele øh, den kæmpe kontrovers, der har været mellem den republikanske partiledelse og Les Cheney og Cheney-familien. Fordi Les Cheney er en hø. Fuldstændig som hendes far. Altså, Liz Cheney er ikke en eller anden øh, moderat øh, type, eller øh, afdøde John McCain, øh, som virkelig gjorde en død at række ind mod midten. Det er Liz Cheney, og Liz Cheney er øh, neokonservativ. Fuldstændig som sin far. Liz Cheney gjorde karriere som udenrigspolitisk hø øh, i sin tid tilbage i nogle hvor hun arbejdede. Mens sin far var vicepræsident, arbejdede hun i udenrigsministeriet af to omgange og gav den altså, virkelig gas i forhold til... Øh, hendes øh, man kan sige, ønske om øh, det, der på engelsk regime change. Altså, da man først startede i Irak og så i Afghanistan, øh, eller omvendt først Afghanistan, så Irak, og så dernæst også begyndte hun at agitere, for at man skulle kigge på at også lave regimeskifte i Iran. Det blev så ikke til noget. Men hun er altså ikke en eller anden moderat øh, midtersøgende type. Hun er en hardliner, øh, ikke mindst på sikkerhedsområdet, og hun er en... Øh, en politiker som, øh, altså igen, Wyoming, altså, det er ikke et eller andet sådan, moderat republikansk udgangspunkt, sådan som hvis man for eksempel kigger på nogle af de republikanere, der kan være ind i for eksempel Kalifornien eller op i Nordøst-Ursa eller sådan noget, hvor det måske er lidt mere, lidt mere midtersøgende, den linje, de står for. Det er det jo ikke med, med Liz Cheney. Men fordi hun gik imod Trump i kølvandet på 6. januar, så blev hun helt ned og brettet, øh, på en rimelig hæftig fasong. Men det er værd, at det noterer sig igen her, som at det er ikke en eller anden moderat type, som man måske godt kunne forestille sig havde været uvenner med Trump fra starten. Hun har været rimelig lojal over for ham øh, og forledelsen indtil det øjeblik, at øh, det amerikanske parlament blev stormet i januar sidste år, hvor hun så bagefter sagde, sig. det her, det kan simpelthen ikke bare få lov til at passere. Det skal have nogle konsekvenser. Og der valgte især, øh, ja selvfølgelig Trump, han er jo som ligesom hovedmodstanderen for hende, men der valgte Kevin McCarthy altså også, øh, som hun altså siddet i ledelsen med, som også egentlig var en mand, hun havde haft et fint samarbejde med, med det samme bare at sige, hov, det her, det går ikke, hun, øh, hun skal ud på Trump, og det går ikke, fordi McCarthy's ikke har helt fra starten været at sige, Bedste venner med Trump, uanset hvad Trump gør, så forsvarer han det, fordi han har lagt en strategi, der hedder, hvis han skal være formand for repræsentantens hus, og det vil han meget, meget gerne, jamen så, øh, så er hans vurdering, at det bliver han nogle gange nemmest, hvis han er Trumps bedste venner, og loyale defenser, og det er så også derfor, at han med det samme, Dallas Cheney begynder at lufte den her kritik bare som, så må du den fløj, øh, som, øh, som Lestjanie og hendes far øh, ligesom er en del af det republikanske parti, altså sådan en mere klassisk konservativ øh, fløj, eksisterer den overhovedet stadigvæk i det, øh, det republikanske parti? Ja, det gør den, men den er ikke rigtig den magtfaktor længere, som den var engang, fordi altså, hvis vi tager tilbage igen i tiden til nullerne under bush årene, så var det jo det, der definerede det republikanske parti, men det var også med til historien her, at det var også, altså, dengang var Dick Cheney med til at definere, hvor sådan en højre i det republikanske parti, der nogenlunde lå. Altså, han var virkelig, som du selv snakkede om det før, virkelig en hardliner, en hård negl, og en mand, som øh, det han sagde, det var det, du gjorde. Og øh, den er der stadigvæk, øh, men det viser noget om, hvor langt partiet er drejet ud mod højrefløjen i trump -borgene at man i fuld alvor nu kigger på en, en politiker som The Ctenie siger, at øh, lige pludselig så er hun øh, repræsentanten for, for noget, som bare engang. Øh, de er der jo stadigvæk, de her neokonservative. Hvem er det, Hvem er det så? Det, det er jo først og fremmest en politikertype som The men det er jo også nogle af de folk, altså øh, en et tidligere præsident, Joe Stalve, Bush og øh, hendes far, Dick Cheney osv., de spiller bare ikke den samme rolle øh, længere. Altså, den type af republikanere er der jo stadigvæk, men det er ikke dem, der bestemmer. Altså, der er jo ikke nogen, der øh, i den siddende ledelse for alvor tager notis af, hvad, øh, hvad George W. Bush han må, må mine om, om det der him. På samme måde var der heller ikke ret mange vælgere i Wyoming, som ændrede holdning, da de så videoer med Ellis Cheneys far, Dick Cheney, hvor han kaldte Trump for en kujon og sagde, at han var den største... Enkelt personstrussel mod øh, det amerikanske demokrati nogensinde. Øh, så de er der stadigvæk, øh, de her typer, men øh, det er ikke dem, der sidder bagersordningen længere. Nej, okay. Øhm, er, kan man sige, er, er, det, er det Trump, der har kvalt den fløj så, eller er det en strømning, der har været i gang længe, øh, inden han, øh, han kom ind i det republikanske parti? Nej, det er Trump først og fremmest, øh, og det kan man sige... Det, der kommer til udtryk ved, at netop det her med, at partiet så bare drejede endnu længere ud mod øh, højrefløjen øh, under trump -årene. Altså den her hardliner-kurs på udvinding af immigrationsområdet eksempelvis, og hele den her meget protektionistiske America first og så videre, det er jo et skridt længere ud mod fløjen, øh, som man har set, og, og som vi stadigvæk også ser her i, i den aktuelle midtvejsvalgkamp. Og det... Øh, det er ikke en linje, man ser til at øh, forlade øh, lige forløbigt igen. Så længe Trump er der, så længe at han er så dominerende en skikkelse, som han er, så er der heller ikke nogen, der øh, i hvert fald, hvis de har deres karriere, kan tør at række nævne op og sige at vi er helt sikre på, at det er smart, at vi ligger så langt herude i forhold til, at vi egentlig har brug for at tiltrække flere vælgere. Øh, og de ligger egentlig ikke rigtig herude. De ligger nok mere inde midten øh. Dem, der ligger ude på fløjen, dem har vi allerede, så hvis vi skal prøve at udvide gruppen med en ny smule af vælgere, skulle vi måske så kigge den anden retning, det er der bare ikke nogen, der tør. Er det, fordi folk frygter Trump internt hos ja. republikanerne? Jamen, du kan jo også bare sige, hvis du kigger på, på listen nu. De mennesker, der gennem tiden har, har trodset Trump, øh, altså siddende politikere, de har ret hurtigt fået et for øh, foran deres titel. Øh, jeg kan huske tilbage for fire år siden, op til midtvejsvalget i 2018, der, der var der en gruppe amerikanske senatorer i, i Danmark, og blandt dem var to meget fremtrædende øh, republikanere, henholdsvis samt Jeff Flake fra Arizona og Bob Corker nede fra, fra Tennessee. Og øh, de her to herrer var altså ikke bare sådan nogle backbenchers, det var virkelig sådan fremtrædende republikanske senatorer. De var begge to udtalte kritikere af den på det tidspunkt siddende præsident Trump. Og jeg interviewede dem, øh, da de var ude på Marienborg for at mødes med vores daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Og stor og lidt med dem om den her kritik af Trump osv. Og, og det der egentlig var slående, og det, det der er meget illustrativt også for situationen fortsat, det var, at de begge to sagde, jamen, grunden til, at vi kan være så eksplicit i vores kritik, og grunden til, at vi kan sige det, vi mener og, og tænker omkring situationen og omkring Trump osv., det er fordi, vi begge to har en del vi ikke genopstiller. Det vil sige, at han har ikke noget at tro os med. Og hmm. øh, det betyder så også, at øh, de kørte kritikken, og øh, ja, han hamrede øh, ud efter, at han fik chancen, men det havde ikke rigtig nogen, så at sige, effekt. Alt den stund, de allerede begge to havde sagt, at vi, vi genopstiller ikke. Men de gange, vi har set øh, siddende revukanske øh, medlemmer af kongressen stille sig op og kritiserer Trump øh, for det ene eller andet, så kommer han altså efter dem. Altså, vi så øh, øh, situationen med Justin Amash øh, fra Michigan for et par år siden, som også blev kylet ud af partiet og endte også øh, med at, øh, at miste hele sit, øh, sit politiske udgangspunkt øh, fremadrettet. Og vi ser det også ved nogle af de andre øh, valg, der kører nu her. Altså nogle af dem, der har trodset Trump, så går han efter dem. Altså vi ser det i Alaska for eksempel, at øh, den siddende senator deroppe, øh, Lisa Markowski som var en af dem, der stemte for at stille Trump øh, for, for en rigsret, og også stemte for, at han var skyldig øh, i forbindelse med rigsretssagen, der kørte her i kølvandet på 6. januar i stormløbet sidste år. Der var nogen af dem, der stemte for, at han skulle væltes, øh, og at, altså, at han skulle findes skyldig i, i det, der var sket. Det gør så, at Trump har i lang tid nu kørt en øh, modkandidat, øh, der hedder Kelly Chewbacca, i stilling derop til at se, om han kan få væltet Lisa Murkowski. Parenthesbemærket her, Thomas. Lisa Murkowski, man har jo altid det her med, hvem endorser, altså hvem støtter hvem. Og du kan meget tydeligt se den, øh, jeg vil sige, den kløft, vi snakkede om før. Fordi blandt dem, der har støttet Lisa Murkowski, der er blandt andet George W. Bush. Og dem, der har blandt andet har støttet Kelly Chewbacca, der er blandt andet Donald Trump. Til gengæld, en lille interessant detalje, Mitch McConnell, den republikanske leder af den øh, republikanske mindretalsgruppe i senatet. Han har været ude og støtte øh, Lisa Makowski. Det har Dan Sullivan gjort også, den, øh, den anden af de republikanske senatorer deroppe. Det der bare er bemærkelsesværdigt i den her kontekst, det er det her med at sige, jamen nogle af de gange, hvor Trump han ligesom tænker, at nu skal han ind og gøre et regnskab op, så kan det nogle gange faktisk ende med at blive dyre for, for republikanerne, end, øh, end, det, end de ene har råd til. Øh, og man kan sige, hvis du kigger igen lidt ned i, i gelederne, hvis du kigger til en afgørende svingstat som Pennsylvania for eksempel. Der er en senatsplads i spil her ved midtvejsvalget til november, fordi den siddende republikanske senator Pat Toomey har allerede meddelt, at han ikke genopstiller. Og så kan man så sidde og kigge på et første omgang, et, et lidt særpræget republikansk slagsmål, fordi Trump gik ind og støttede en af de mange republikanske kandidater, der så var i spil til at blive Toomys afløser Nemlig ham, som lytterne måske også kender øh, fra fjernsynet. Han hedder Mehmet Oz, også kendt som Dr. Oz. Og Trump, han synes, det var godt nok det bedste, han længe havde set. Så ham vil han gerne have som Pat Toomis afløser. Den ser vælgerne ikke helt ud til at være med på nede i, øh, i Pennsylvania. Vi skal huske på igen, Pennsylvania er en svingstat. Det er den også præsidentvalgende. Det vil sige, der ligger mange vælgere inde i midtersegmentet. Og når du så kører en Trump-støttet kandidat som, øh, som Mehmet Oz jamen så, øh, så er spørgsmålet, er der nok republikanske vælgere, og hvad mobiliserer demokraterne kontra? Og lige nu, vi skal stadig så at der der lige et par måneder, til, til midtvejsvalget, men, så altså, kigger lige nu, så er det faktisk sådan så, at den senatsplads der er i spil i, i Pennsylvania, ligner det, at demokraterne med den kandidat, de har, der hedder John Fetterman at han rent faktisk vinder over med også De fleste målinger giver ham et forspring på en, en håndfuld procentpoint i... I, i målingerne, og det er, øh, det er altså noget, de ikke har råd til. Hvis de gerne vil flippe senatet, så har de ikke råd til at for eksempel miste en, øh, en stat som Pennsylvania. Og det er lidt det, der i hvert fald er den ubekendte, øh, og i hvert fald noget det, der er en, ris er en stor risiko set fra et revulokansk perspektiv. Hvis de bliver ved med det her, så kan det faktisk godt ende med, at man ved at ligge så for langt ud på Trump-fløjen, ender med at tabe øh, valg på gulvet, øh, her bland blandt nogle af de forskellige pladser, der er i spil her til, til midtvejsvalget til november, fordi der ikke er nok øh, vælgere, der er, øh, bakker op om den linje her. Du er på vej ind på det allerede, for det var nemlig det, jeg vil jeg snakke om nu her, altså i forhold til at vinde midtvejsvalget. Er det så godt for republikanerne, at Trump lykkes med at få skubbet sine kandidater øh, frem? Øh, altså Er det, er det gode, gode nyheder for republikanerne? Ikke helt rundt i hvert fald, og det er jo det, der også er interessant her, fordi altså, alt tyder stadigvæk på, at de har bedst kort på hånden, hvad angår flertalskonstruktionen øh, fremadrettet i repræsentantens hus. Der er mest, der tyder på, at, øh, at republikanerne vinder huset. Men det er jo også få, få pladser, der skal types for at, øh, for, at det sker. Omvendt kan man sige, hvis sådan noget som det, vi snakkede om før i Pennsylvania sker, hvad angår senatet så bliver det svært at, øh, at vinde øh, flertallet for republikanerne, fordi vi skildser os på, hvis bare den fortsat hedder 50-50, som det gør nu, efter midtvejsvalget er overstået, så har demokraterne stadigvæk flertallet. Det er mikroskopisk, men de har det, fordi den øh, amerikanske vicepræsident præsiderer over senatet, og i tilfælde af stemmelighed afgør man så med vicepræsidentens stemmeligheden. Og det vil så sige, så længe det er Kamala Harris, der er vicepræsidenten, så har demokraterne så den afgørende stemme. Og derfor er sådan en situation som den i, i Pennsylvania ikke til, til republikanernes Om man kan man sige, at øh, der er øh, i hvert fald stadigvæk mest, der taler for, at, øh, at de vinder øh, repræsentanternes hus. Men det er klart, og det skal vi være opmærksomme på her, Thomas, også i forhold til, hvordan dynamikken udvikler sig den næste tid, hvis man begynder at kunne se at det strammer til i nogle af de stater, hvor det ikke behøver at stramme til, så er der også noget, som ledelsen bliver nødt til at reagere på, fordi man, altså, du kan selvfølgelig ikke lave om på, når første vælgerne har bestemt sig for, hvem der skal være kandidat i de forskellige distrikter og til senatet osv., så, så kan du ikke gøre så meget ved det andet end bare acceptere det. Men problemstillingen kan jo godt blive, at man begynder at kigge på, oh, at vi er vi gået for langt nogle steder, at det her er smart, fordi en sidste bemærkning omkring det, det er heller ikke alle steder, at Trump-effekten er så stor, som han måske godt kunne tænke sig, den var. Altså, øh, i så fald, så vil Mehmet også føre stort i, i Pennsylvania. Det gør han ikke. Han er bagud. Vi har set det andre steder også. Og det er, øh, det er lidt det, der er spændende at se i de kommende måneder også. Det er, hvad gør en mand som Mehmet også? Holder han bare lojalt fast i at øh, støtter sig til Trump og så håber det går? Eller begynder han på noget tidspunkt at vurdere det mere sådan politisk opportune i at distancere sig en lille smule fra, øh, fra Trump i håbet om, at det så kan give ham øh, en eller anden form for medvind i, i målingerne, for det har han brug for. Det er jo ikke så lang tid siden, at øh, de fleste var overbevist om, at øh, republikanerne ville tage begge kammer øh, ved midtvejsvalget. Når det så mm. begynder at gå lidt i en anden retning nu er det så fordi, at de er for rabiate nogle af de kandidater, som Trump som ligesom skubber foran sig? Altså sådan en som med hvad, også Hvad er det, han vil? Hvad er han for en type? Er der andre eksempler på, at, de, at de, de simpelthen er lidt for rabiate nogle af de kandidater, han skubber foran sig, Trump? Jamen, nogle steder er det i hvert fald, og så er der nogle steder, hvor det ikke virker, det han vil. Og det der er i hvert fald, altså, i virkeligheden er det lidt det samme, som er udgangspunkt i forhold til, til præsidentvalget. Altså, der er brug for for det republikanske parti at få udvidet vælgerbasen, fordi der er ikke flere vælgere at hente ude på, på højrefløjen. Altså der har man ligesom støvs ud af dem, der er. Øh, så man har brug for på en eller anden fasong at få udvidet paletten. Og, øh, og i sådan en stat som Pennsylvania, som vi snakkede om først, som jo er en swing den gik til Trump i, øh, i 16, den gik til Biden i 20, og den er altafgørende for udfaldet også af præsidentvalget i, i, i 2024. Jamen der er ikke... Der er i hvert fald meget, der tyder på, at der ikke er opbakning til at vælge en, en, en kandidat, der ligger helt ude og repræsenterer det, man kalder Trumpismen. Fordi Pat Toomey er ikke på den samme fasong øh, helt derude. Han er godt derude, men han er ikke helt derude. Øh, og det er igen bare, det, det er der, hvor man måske så kigger på det fra nogle moderate eller lidt mere midtersøgende vælgers perspektiv og siger, at mm, det her er så smart. Øh, Gider jeg gå hen og stemme på i det tilfælde på, på Mamadoss, eller bliver jeg hjemme? Og tilsvarende, det er jo den anden del af det her, så betyder de her, når det er kandidater, som er støttet af Trump, så kan du se en kontramobilisering fra demokraternes side, at det, det ligesom bliver en eller anden form for proxy. Det er, det er en Trump-afstemning på stedfortræder for træder, og det ser i, i tilfældet med også i Pennsylvania ikke ud til at være en fordel for ham. Udmærket. Vi er ved at nå til vejs ende, men lad os alligevel lige slutte af med en øh, form for kuriositet, kan vi måske godt kalde det. Øh, der er nemlig en gammel kending fra amerikansk politik, som vores lytter formentlig vil kende, øh, som er på vej, tilbage, eller på vej tilbage i rampelyset, skal man måske sige. Det er nemlig Sarah Palin, og hun, øh, hun ønsker... Uh, ja, eller hun, hun, hun, er, hun forsøger at blive stillet op nu her. Prøv at gøre lytterne klogere på den situation, og siger den også noget om, om den her udvikling i det republikanske parti, uh, vi ser? Ja, men altså Sarah Palin, som lytterne jo sådan skal huske, som var uh, John McCains meget overraskende valg af vicepræsidentkandidat tilbage ved præsidentvalget i 2008, hvor de så hinder, at McCain tabte til uh, Obama og Biden, uh, ret klart. Men, uh, hun var guvernør i Alaska øh, på det tidspunkt, hvor McCain han øh, pegede på hende som sin running mate. Hun valgte så, øh, mindre end et år efter, at præsidentvalget var slut, valgte hun så at sige, at øh, når hun forlod guvernøren bedre, Det var de faktisk ret sure over op i Alaska i sin tid, så de synes ikke rigtigt, at det, det hørte så til, at man øh, rendte af pladsen på den måde, som hun gjorde. Så var der sådan lidt snak om, jamen hvad var hun egentlig på vej hen imod? Skulle hun være blandt præsidentkandidaten i 2012? Øh, det skete så ikke, og så glæder det sådan lidt ud i sandet. Hun har altså, lavet nogle forskellige tv-ting, og hun har prøvet at bygge sig selv lidt op øh, på, på anden vis. Men politisk har hun egentlig ikke spillet så stor en rolle. Så så vi hende lige kortvarig i, i 2016-valget, øh, hvor hun øh, ret tidligt i, i, i den republikanske primær øh, dyst støttede Donald Trump. Og jeg tror ikke, man siger for meget, hvis man bagefter siger, at hun havde også håbet på at få lov at en større rolle øh, i, i Trump-sammenhæng. Det skete så ikke. Det, der så er status her i 2022, det er, at øh, Don Young, en mangeårig republikansk Kongrespolitiker, afgik ved døden her lidt øh, tidligere på, på året. Og det betyder, at hans øh, plads i repræsentanternes hus, som er en stensikker republikansk øh, plads, den pludselig er i spil. Og blandt de mange øh, republikanske håbefulde, som går efter den her plads, der er Sarah Palin. Og øh, det er ikke afgjort endnu, øh, fordi der er lavet lidt om på, øh, på måden, de stemmer deroppe øh, ved de her valg. Øh. Men det betyder, at hun i hvert fald lige nu ligger godt til i forhold til muligheden for at blive valgt ind som medlem af repræsenterens hus øh, fra Alaska i øh, i det her midtvejs-ræs, øh, der, der så kulminerer her den 8. november. Og det, ja, altså, tænk dig, hvis det ender med, at det her midtvejsvalg betyder, at Liz Cheney øh, en gang for alle bliver vippet ud for at trodse Trump, og at det øh, et comeback øh, til, øh, til Sarah Palin, som øh, allerede i 2008 var, var ude med, med nogle rimelig hardcore meldinger, og de er ikke blevet mindre hardcore i de forgangne år, øh, hvis det så er hende, som Alaska vælger ind som afløserne for Don Young, ja, så viser det i høj grad noget om det skred, der er sket ude mod fløjen i det republikanske parti. Og det er jo et bemærket her også, Thomas. Palin er støttet af Trump. Altså, han har været ude at sige, at han synes, det er en rigtig god idé øh, med, med Palin. Øh, og derfor kommer vi da givetvis også til at øh, se ham yderligere hjælpe hende øh, til, øh, i hvert fald at hjælpe hende til sejr her til, øh, til november, fordi igen... Hun er en del af hans hold, hun er lojal over for ham, og øh, det ved han godt. At det, øh, hvis han alligevel skal tage laske for, at se om han kan forhindre Lise ligesom i at blive genvalgt øh, som senator, så kan han jo samme lejlighed hjælpe Palin med at blive valgt. Så ja, det er meget illustrativt også for, for det skrede der sker ud mod fløjen i partiet i de her år. Men øh, man kan så sige, at den kreds, hun så, hvis hun ender med at vinde, er i spil i, den er så stensikker revolutionær så hvis, øh, hvis hun... Hvis hun er den republikaner, der, der har flest stemmer, så går hun også øh, direkte ind i huset. Det er, det er, altså, der er ikke nogen demokrater, der kan tro det her. Så det er kun spørgsmål om det, om det bliver hende, eller om det bliver en af de andre Men Det finder vi først ud af til november, på grund af de her nye tekniske ændringer, de er lavet i måden, de stemmer op den her gang. Men ja, et comeback er øh, under opsejning til, til Sarah Palin, samtidig med, at, at de har kastet Liz Cheney på borden. Det, øh, det er noget af en udvikling, må man sige, i, i The Grand Old Party. Det skal blive spændende at følge Sarah Palin igen. Uh, Anders, vi snakkes ved næste onsdag. Det gør vi. Tak for nu.